Copil pierdut Autor Lelu Nicolae Vălăreanu Sibiu, România Aștept să prind aripi După forma sufletului meu În brațele curbate de așteptare Să umplu golul cu sfinte meditații Ca obrânduși în zborul unui vis În care am devenit vultur, Peste cerul tău lăcrimând din boltă Dau contur de stele carului mare Voi pogor să-mi vinde cuvintele încă ușul unezit al palmelor tale și ca un zburător mă voi întoarce cu seva buselor arse de neliniști. Sunt un copil pierdut într-un oraș pe care nu locrotește numai somnul, nu vreau să cresc mare niciodată, sufletul meu nu ar mai prinde aripi.